Jó estét kívánok! A Klub Radio zené és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti önöket. Már megszokták, hogy ebben a műsorban hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa a saját friss szövegeit, és elhozza magával, megmutatja az élete vagy pályája szempontjából meghatározó zenéket is. A mai vendégünk bizonyos téren rendhagyó szerző, aki nem költő, ellenben író, újságíró, a 24.hu főszerkesztője, Pető Péter. Őt köszöntöm a stúdióba. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadta a megkívásunkat. Szia! Jó estét kívánok, és én köszönöm a megkívást. És köszöntöd a hallgatókat. És köszöntöm a hallgatókat. Ezért gondolkodtam, hogy pontosan egyszer volna felsorolni a további egykori munkáidat, mint egykori játékvezető, és stb. Arra gondoltam, Péter, hogy sportpolitika, újságírás, irodalom legyenek ezek a beszélgetésünknek a vezérfonalai. Azért is, mert ezek nálad hol összekapcsolódnak, feszültségbe kerülnek egymással, de egymás láncolatait adják ki. És nekem az az evidens, hogy indítsunk a sporttal, ami nálad leginkább a futballt jelenti, bár annos sportújságíróként te még úszóebékről is tudósítottál a ködös Dániából, mint azt megtudjuk az egyik könyvedből, a félútonból, de mégis azt gondolom, hogyha a sport, az nálad evidensen a fotbal. Ez így igaz? Van. Igen, így van. Írs is a fociról, játékvezető is voltál, de milyen magával a játékkal? Tehát például te milyen poszton játszottál, vagy játszol? Hú, hát sajnos már nem játszom, mert a tércsírüléseim sorozata végül odáig vezetett, hogy a futás x a, a minden olyan tevékenységem, ami a futballhoz kapcsolódott és nyomokban. Egyen Galasek Péteri vasas pályát azért még futhatnál azért. Hát, abszolút nem? igen, hogy a futás nélküli igen, igen, igen. játékkal fejezzem be. Szóval abból ez maradt. Alapvetően a balhátvéd és a center között mozogtam, hát hogy mondjam, visszafogott jelentőségi futballista a pályafutásom során. És neked az első csapat gyerekkorodban az az FC, FC 60? 60, igen, igen, igen. Mert hogy te 60-ban is láttad meg a napvilágot. Én 60-ban születtem, és 60-ban is kezdtem meccsre járni, és ugye most persze nem tudjuk teljesen logikusnak, hogy az országos csapatom az FC 60 volt, de akkoriban, mikor én szocializálottam, az FC 60 az MB egyért küzdött, tehát hogy ebbe az értelme, ugye nekem kimaradt az, hogy ugye van a helyi csapatod, a országos csapatod, van a válogatottod, és a külföldi csapatod, nekem ebből egyáltalán hiányzik részint ezért, mert, mert akkor a 60 is olyan pozícióban volt, hogy akár lehetett mm -hmm. volna a, az 1 egyben, részint utána pedig játékvezető lettem, és ugye az meg így, Ez a 90-es évek közepel, amikor te szocializálottál a fölban. már ugye a elején játszott az osztályzókat az FC azon az ember egy bejutásért, tehát ott én kicsiként a apukámmal és a nagypapámmal jártam minden. Ki volt héten. a legjobb játékos annak a csapatnak, hogy aki a legtöbbre uh... vittem, mondjuk máshol esetleg. Hát a, többen is voltak, akik, akik a MB1-ben is játszottak. Utána egyébként érdekes módon többen is a Stadlerben, de például a Károly József volt egy ilyen emblematikus középhátvéd. aki a legemlékezetes, vagy a legtöbben ismerhetik, az a Gömöri Jóttó, aki, aki ugye a videótól emlékezetes Wolf a menetelésénél is játszott, és ő és több szakaszban volt az FC60 kiemelkedő játékosa. Nekem az első edzőm egyébként, és, és a 60-i. Hát nem is tudom, hány nemzedéknyi gyerek nőtt föl, hogy a egyike az ottobá volt. És a csehzi mikor lett másik kedvenc csapatod? Azt már csak detektálni próbáltam utólag, de egy Dennis Wisehoz köthető, az biztos. Tehát ez a kis ember ott rohangált, elég agresszív volt, és valamiért így beleégett az agyamba, és onnan ami aminek azért törülök utólag, mert nem kell megmagyarázni, hogy miért szerettem bele egy oligarha által tulajdonult futballcsapat. Ugye Robán Abramovics volt a tulajdonosa. Putyin barátsággal is frűn. Rögtön a politikai pártok. Ábrahóics volt, úgyhogy ezt megelőzően még a Denis weizer szerettem bele a csapatba. Most beszéljünk egy kicsit a játékvezetésről, mert az nálad egy fontos dolog volt, hogy milyen esztétikai tapasztalat vezetni egy meccset, mert benne is vagy a játékban, meg nem is vagy benne, mint a Schrödinger macskája, és egy kicsit szerintem az újságírás és az a fajta, én nem szeretem ezt a szót, hogy véleményvezérség, de mégis publicisztikai interpretáció is ehhez hasonlít, hogy elvileg te csak vezetsz valamit, de közben hatással, vagy mégis a dolgokra. Nem tudom, ez egy jó, releváns keretezés? Hú, nagyon érdekes volt, hogy feltetted a kérdést, mert noha, hát nem tudom megszámolni, hány alkalommal kérdeztek a játékvezetés és a pályam kapcsolatáról, hogy ezt hídik a élményként a játékozatésről, vagy keretben, még biztos senki, úgyhogy ez úgy, egy, úgy, egy, egy abszolút próbáltam keretezni, tehát Szuper. ez egy nagyon, nagyon egyedi megközelítés volt. Azért is próbáltam ilyen hosszú felvezetőt mondani, hogy hát, ha közben eljutok egy válaszig, de, uh -huh. de ezt eddig korlátozottan sikerült, mert soha nem gondoltam bele ebbe a, ebbe a megközelítésbe, hiszen de ez nagyon érdekes, amit volt is mondtál, ugye akár az újságírás megjátékítás, mert valóban egy olyan helyzetben, hogy határ... a játék, már részben meg mindig kivász belőle. A határhelyzeteken vagy igen, mert ugye nem vagy játékos, nem vagy néző, tehát nem vagy elkötelezett. Egy kicsit egyébként szerepe az újságírás az hozzá, hogy a, a, van ugye viszonyot hozzá, de alapvetően egyik csapatba se játszol. Tehát a, ami azt jelenti, hogy nyilván ez a. Ilyen kritikai funkció vagy kívülálló szerep az valószínűleg hozzá kötődik. Az jut, hogy nagyon szeretek nyilván, amiről szól az egész. Tehát ugye, hogy a régi népszabisok sok mondták, mindig a világ arra, hogy lehessen róla újságot írni. Tehát, hogy valahogy azt csak mm -hmm. azt látod, hogy mindig arra van. És a játékvezetés is arról szól azért, hogy azért vagy ott, mert különben nem lenne igazság a pályán. Másként, is, hogy itt sincs, mert Igen. nem tudsz igazságot tenni, de, de hogy valami is, miről szól. Hát egyébként én miután elkezdtem, az önerős drog jellege volt, szóval. Szóval egy nagyon különös pozíció, és szerintem kettőfajta létezés van, amikor elkezded ezt, vagy esztétikai tapasztalat, hogy vagy, vagy radikálisan elutasítod, és többet az életben nem mész a környékére, hogy még egyszer végighallgass, hogy 200 ember az édesanyádat különféle egyébként nem általános társadalmi megbecsültségnek körvendő szakmákkal köti össze, vagy örökre ott maradsz, de az örökre az túlzás, én sem maradtam ott örökre, uh -huh. de hogy ez nagyon tartósan képes, hogy ott lenni, mert, mert egy olyan típusú szerep, meg, meg szakma, ami, ami így szenvedélyesen, voltam, szeret. Cső, mert élvezni nem élvezheted a játékot, miközben vezeted, de közben nyilván hatással van rád, de, de mégsem oldódhatsz fel úgy benne, hogy elalérsz, mert neked ott más kell csinálnod, erre gondoltam. Na, de ez a kérdés, hogy mi a, mit tartasz élménynek benne, mert a nyomás uh -huh. például, tehát hogy mondjuk, mondjuk olyan meccseken, ami nagy a tét, nagy a feszültség, és egyébként a mecs is, azt az érzékelet, hogy a ö, jó a párharcok, egymással foglalkoznak, mint a játékkal foglalkoznak, közben, közben érzed, hogy te folyékonyabbá tudod tenni azt a meccset. Tehát nem nehezíted a játékosok és a nézők napját, hanem, hanem talán igyekez, tudod olyan csatornában tartani, ami, ami segíti az ő szórakozásukat, meg, meg futballjukat. Tehát ebből hogy vannak olyan tapasztalataid, amik, amik kvázi jóként írhatók le. Tehát hogy furcsa szakma, de ugye te nagyon boldog vagy, ha végül senki nem mondja, hogy te mit csináltál, mert ugye abban az esetben nem vették észre, hogy ott vagy. Vezette Ivició, ahogy Mondják viszont, nálunk nem lesz hosszabbítás, és de... most fújdom is kell egyet a képzeletbeli sípomra, és ugyan az zenékről majd az adás végén fogunk beszélgetni, hogy az műsorunkban szokás, de annyit már most elárulunk, hogy két különböző Pető Péter könyvhöz kapcsolódnak az zenék. Most hallgassuk is meg először Demil Ferenctől a szabadság vándorait, és utána folytatjuk Pető Péterrel a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Tűnünk egy perc alatt Velünk semmi sem tűnni kell Mindig itt vagyunk egy ég alatt Lehet észre sem veszel, el. Lehet, hogy gyors, ahogy repülünk Szemed lassú, s nem fogunk A gyermeket már észrevett Bámulták szemmel rám, Mert ő nemrég is tisztán született Nem érti, miért nem látható Aki szabadnak érkezett Látszat, hogy a úszunk át, rád Felöltről lábat lógatunk mi vagyunk a szabadság vándorai, a sűtétség elő, falakor átrohulunk, ezek mi vagyunk a szabadság vándorai. Néha lelkedem is egy ablakot, mert csak így érhetsz utó, alané szuvá. Mert mi ott leszünk valahol. Látod, hogy lábat lógatunk. Ezek még szabadság vándorai, a sötét Ferenc Dala után Pető Péterrel folytatjuk a beszélgetést, aki elsősorban most íróként van jelen, és nem elsősorban, mint a 21.hu portál főszerkesztője, de ezek azért összekapcsolódnak óhatatlanul a mai beszélgetésünkben, amelynek fogalmai a sport, a politika, az újság és az irodalom, egy láncolatban vannak. Te, amikor újságírónak szegődtél, akkor a sport és a belpolitika, hogy arányodott -e egymáshoz egyáltalán, mikor vagyunk, amikor te megérted az első kiszínesedet, vagy flekkedet mondjuk, milyen volt az akkori média a mához képest. Erre van egy körülbelül négy és fél percünk. Hát hogy már önmagában megint a kérdés szóhasználta lenyűgöző, ugye, hogy valaki a flekkel még előmer állni egy, egy kortyás beszélgetésben, ez, ez lenyűgöző. Hát én fura módon az első cikkem, hogy visszatérjünk, még, vagy visszútaljunk az első szakasz beszélgetésére is, a népszak csak Sportrovatában az a játékezetőként levezetett bucsú meccsemről szólt. Tehát uh -huh. a, így kapcsolódott össze, mert éles váltás volt, vagy, vagy hogy mondják ezt hidegváltást, vagy nem tudom, hogy a szakszó amikor így nagyon gyorsan egyikról a másikra váltunk. Hogy a politikai és a sport hogy kapcsolódott, az ugye vörös Károly döntött el leginkább, mert nekem alapvetően a, akkor Révé Sándor vezette fórumra jelentek meg cikkeim, ugye a lényeg bárki jelen, küldhetett be cikket, és egyetemistaként próbálkoztam, és megjelent néhány, majd úgy alakult, hogy egy teljesen abszurd módon aznap, mikor a Wagner László fölívott, hogy nem tartanak igény tovább a szolgálataimra, akkor a játékvezetői bizottságnak lehetett a vezetője. egyébként komolyabb, a Fabíró volt. Abszolút, abszolút, igen, világbajnokságon is. Képviselte Magyarországot, és néhány óra később felhívott a Vörösté Károly, hogy bemennék a népszabadsághoz. Tehát ilyen szemület tényleg egy egészen hihetetlen nap volt sok szempontból, mert hogy olvasták ott az egyik cikkemet, és akkor felvetődött, hogy miért nem hívjuk be gyakornoknak, És akkor innentől bementem, és az akkori főszerkesztő kérdezte, mi érdekel leginkább. Hát ugye kizártam a kultúrát, az evidencia. És akkor a, és a, a két kedvenc, ugye, a politika és sport maradt, és azt mondtam, menjen a sportba, mert ott, ott könnyebb tanulni. És nagyon érdekes, a Messi most a válaszom ebből a kérdésedből, de volt olyan szakasza a magyar újság sajtótörténetnek, amikor majdnem minden napilap főszerkeztő egykori sportújságíró, sőt héti lapoknál is van, ugye Borókai Gábortól, a Murányi Andrissig, uh -huh. a, a nem tudom... Német Pétertől. Tényleg sorolhatnánk, tehát hogy a balajati láig, aki igen, a igen. volt így főszerkesztője. Tehát nagyon érdekesen Termeli ki a sportújságíró végül azokat, akik szerkesznek. Van erre egy magyarázat, nem tudom, hogy van-e viszony a valósággal. De a sport az, ahol a legkorábban kénytelen vagy szerkeszteni, ugye, mert a politikában az ugye nagyon sokan vannak egy rovadban, és a szerkesztők egy külön kasztot alkotnak lényegében, tehát egy nagyon más logikán van. Ugye a sport minden nap este meccsek vannak, ezért forogtok, rotáltok mindig, hogy ki szerkeszt, uh -huh. Plusz emiatt minden műfajba is állandóan szerepelnek kell, mert, mert máshogy nem áll elő a kis mini Aha. újságotok. Plusz uh -huh. rengeteg dolgozol tehát élesbe kell írnod, mert este van a meccsét, végén vannak az események, tehát hogy emiatt egy csomó olyan képességet magadra, meg tapasztalatot magadhoz veszel, ami egy más típusú karrier, és sokkal később adatik meg, ha megadatik. Én ehhez, ehhez kötöm, és ezért vagyok nagyon hálású tól, hogy úgy alakult, hogy egy sportrovathoz tettek. Már csak azért is, amikor hogy bekülöttem, ez a legendás Bruckner Gábor Jakab József egyíván Elrontottam szerintem a név, mi az ABC forrendát akkor megkerült az És Murányi Andri, igen, ez, ez egy jó. Murányi alkott, és rengeteg idejük volt rám. Tehát, ma már ilyen nincs, hogy valakivel ennyit foglalkozzanak, mint a tényleg az első hírmet szoktam mondani, hogy Murányi andrészt a másfél napig javította, amiből kikövetkezett, hogy napilapnak nem is könnyítette a megjelenést összességében ez. Tehát, hogy egyszerűen annyi, hogy lehetett a igen, abszolút, Tehát, hogy annyi időjük volt rám, nagyon nagy újságíróknak, hogy az, az ma már elképzelte. Uh -huh. Mm -hmm. És ez a, szerintem ez a különleges más sebesség volt is volt, de még erre majd vissza akarok térni később. Ez nem lett még egy párhuzam a két terület között, hogy a jó sportuságíró se feltétlenül azt írja meg, amit mindenki más is lát a mérkőzéssel, hanem azt, miközben ott a mélyben zajlik valahogy a sorok között? vagy? Hát remélem, hogy van ilyen, ugye? Valójában a népszabadságnál ez mindig is ilyen elvárás is volt, vagy legalábbis sokszor beszélgettünk arról, hogy mindig mondták nekem, hogy, hogy ugye elszaladt, beadta azt olyat már láttuk. Igen. Tehát, hogy, hogy egy szöveget kell előállítani addigra, mire, mire a labzárta van, és hogy, hogy ezt a képességet próbálták fejleszteni mindig, hogy különböző eszközrendszerrel, de hogy, hogy, hogy kíséletet tegyél arra, hogy túllépje az... De például a címnél is az, az elképesztő volt az a szellemi energia, amit belefektettünk. Ugye ma már soktak nevetni akár a szóvicces címekkel, stb. Na de hát egy napilapnál egy percet van, és 16 karaktered. Tehát, hogy, és ugye persze adható ott, hogy nyert a Barcelona, csak úgy akkor ahhoz nem kellünk mi szokták volt mondani. Igen, igen. Tehát az, hogy az a, az a szellemi vagy intellektuális izgalom, ami legalább nekünk fontos, az az olvasóknak is fontos legyen, vagy tegyen benne plusz munka, az, az nagyon fontos volt mindig. Ráadásul az elmúlt évtizedek, elmúlt 15 évre meg egy olyan összefüggés lett, lett a sport és a politika között, ami téged is érdekel, hogy van a sportpolitika, meg a politika leírhatósága a sport szerint, ami nem épp a fair play jelenti. És Rényi Danielhez hasonlóan te is írtál egy külön könyvet az Orbán a sportpolitikájáról. Ennyire áratorvosiló rendszernek a sport. Itt gondolok ennek a egyik része, ilyen gazdaság inkább kriminaliztikai vetület, a másik meg egy ideológiai identitás politikai. Igen, én nagyon fontosnak tartom. Nyilván az ember ezért ír egy szöveget, mert Igen. ez a meggyőződése róla. Egyébként a Dani könyve szerintem egészen Kiváló már az ötlet is, és, és szerintem tényleg, aki elolvassa, és szinte meggyőződésem, hogy erősebben fogja érteni a Orbán rendszer döntéshozatali logikáját. abszolút, abszolút a És Abszolút, és azt kitalálva az az eszköz, amin keresztül ez megmutatható. Szóval szerintem az, az, az egy kulcskönyv ahhoz, hogyha meg akarjuk érteni az Orbáni döntéshozatali logikákat. És nyilván is az egész sportpolitikára gondolom ezt, hogy, hogy nagyon erősen megmutathatóak benne azok a preferenciák, amik, amik mozgatják az összes politikai döntéshozatalt, mikor identitásról, amikor klubról, beszél Orbán Viktor, amikor, a, amikor a, az egész felfogása tükröződik a futballról szóló beszéd, mert azok szerintem tényleg érdemes azoknak, akiknek távoljnak is tűnik ezeket a szövegeket elolvasni. Most nyilván az enyémet ajánlom kevés, nem a magamit, de a Daniét mindenképpen, mert, mert tényleg nagyon sokat segít abban, hogy, hogy egy más világról szóló elbeszélést is képesek vagyunk befogadni. Tehát ugye főleg az Orbánizmus elszánt liberális virálói bir, nagyon hajlamosak egyfajta progresszív szemszögből és a liberális demokráciához fűződő számukra normatív leírásból értelmezni Orbán Viktor, és ebből kifolyólag a hazánk kor, korsz, legutóbbi korszakát. Szerintem ezekből a sportozoló viszonyból, a sport politikában alkalmazott eszközrendszerből egy másik fajta elbeszélése is megérthető ennek az országnak, és sokabból a közösségekhez való viszonyból, a populizmushoz való viszonyból, ugye a futball valójában ugyanúgy egy populista műfaj, egy népi játék, tömegek érzelmi alapon mozognak benne, a racionalitás háttérbe van szorítva, erre is törekszik, hogy háttérbe legyen szorítva. Bizonyos értelemben az a sikert titka, hogy háttérbe uh -huh. van szorítva, hiszen neked akkor van minél több pénzed, ha minél inkább, minél több, nagyobb tömegek érzelmileg ö, kötődnek hozzá, és hajlamosak minden racionalitást háttérbe szorítani azért, hogy veled azonosulhassanak. Tehát, hogy, hogy sem nagyon érdekesen ismerhetők meg ezek a világok, vagy párhuzamok ezekből a szövege gyönyörű csillogás meg az elmúlt percekben. Úgyhogy a legjobbkor jön a második dal, amit hoztál nekünk a műsorunkba, a Soho Partinak az éjjel soha nem ér véget. Az éjjel soha nem érhet véget, varázsolj nekünk valami szépet, repülj velünk, a szerelem szárnyán, indul az utazás. Felgyerők most minden rosszat Ez az a partia, mi izgalomba hozhat Könyörű lányok, csizmenő harcok Mindenki itt van, mindenki boldog Boli van a széken, az atalon, a pulton Szombat teste van, nem lehet más dolgom Igen, soha nem Parti dalát hallották, az éjjel soha nem ér véget a belső közdés majdásában. Pető Péter író, újságíró hozta nekünk ezt a zenét, ami aztán mindannyiunknak egyfajta madlens és mindenféle élmények lehetnek. Az előbb mondtad, hogy nagyon erősen összefügg ez a sportpolitika meg a politikai sport az, amilyen a magyar társadalom viszonya. És azt látom, hogy a te regényeidbe, főleg az utolsó kettőbe ez téged nagyon érdekel, de beszéljünk először a legelsőről, aminek megint csak a fotball a témája. És egy olyan így jöttem könyv, azt hiszem, amiben egy kicsit meg kellett érkezned az írói pályára, ha tetszik. Egy novella ciklus és egy regény közti oszcillálásban van, hogy ilyen szörnyű szavakat használjak ilyen késői órán, de utána, mintha másfele mennél az irodalmi. Kíváncsiságoddal, vagy az irodalmi kísérleteid, de itt a hashtag halálka és a másik gyönyörű című regényedre is gondolok. A, olyan gyönyörű ez a szöveg, hogy csak pucéran olvasom. H hogy épül egymásra neked ez a három, mondjuk így próza könyved? Igen, a valóban a lesotár az kicsit olyan utólag, valóban, mintha addig nem tudtam volna mást írni, még azt nem írom meg, ez a, van ez a típusú, igen, mert elgondolja az elmédet. Tud, igen, igen, igen, elgondolja az elmédet. Plusz egyébként Valószínűleg más nem tudtam volna először, most ez ilyen hülye hangzik, mintha, de, de tényleg rengeteg eszköz van, amit meg lehet tanulni írásnál. Szóval hogy ez nem csak van egy ilyen, valóban egy technokrata, vagy egy ilyen professzionális vonulata, hogy mit jelent a szerkezet, vagy mit jelent a. A nyelvnek a használata ezekben a szövegekben, vagy az egyes karakterek ábrázolása. Most ez nem azt állítom, hogy utána jók lettek, csak azt állítom, hogy több tudással kezdtem el. Most erre e lecsapok vércekként, mint Florin radocoljuk a labdakra, a 94-es v a román csatár, ha már románia és ma volt meg Helmut Dukadam a nagyszerű kapus, Igen. amiről már korábban mi nyárszoran megemlékeztünk. hogy A nyelv szerintem teljesen mes egy újságíró, meg egy író esetében. Az újságírónak ez egy természetes eszköze, hogy gyorsan flottul kifejezöm magát, egy szépirodalmi szövegben meg valami mást is kell tudni csinálni a nyelvvel, azt gondolom, hogy ez neked például nem okoz izgalmat, vagy gondot? Hát, hogy gondot-e, azt a kritikusok eldöntik, aztán meg az olvasók. Uh, izgalmat olyannyira, hogy az első szövegnél azért a papzsiga, meg a, meg a Bitadan is volt, nagyon korán még nem nulladik állapotban volt, és hát nem tudom, több évbe mire a sportrovatban tanult szinonima a helyettesítési akcióimat leszettük, mert hogy emberek nem mondják, hogy csapat együttes, társulat, társaság, garnitúra alakulat, nem tudom, tehát hogy amit így megtanulsz, így a... Igen, igen, hogy, hogy hogyan lehet a, az egyes szavakat a a szinonimákkal helyettesíteni a végtelenségig. Szóval hogy ebből szempontból nyelvileg azért uh -huh. eleinte írtózos problémákat okozott, hogy a újságíró nyelvhez volt kezem, vagy igen, az volt az a Lóba, ja, Az volt, hogy csak igen, ahogy írsz, és és utána nagyon sokszor lett átdolgozva ez a szöveg, tehát a, a anekdotikusan elmesélem, hogy hát a Mészáros Sándorral találkoztam, a Corvin, a, a Kaligram kiadóvezetőjével, aki a szerkesztője volt ezeknek a szövegeknek, és találkoztam velük a Korvin sétányon, hogy gondoltam én, korábban jelsz, hogy kiad, és gondoltam, majd nem tudom, borítót fogjuk megnézni, vagy hogyan kell, és nagyon sokat beszélgettünk minden mástól, Donald Trumpról, vagy nem tudom, Putyin, nem tudom, mi volt éppen akkor. Örögző témák. témákról, a dollár már folyamáról majd egyszer csak fölállt és mondta, hogy na, akkor újra kéne írni, mert nem jó a szerkezet, és egy-három helyet egy-egybe kéne megpróbálni. Ami ugye egy lelombozó egy embernek, hiszen hát addigra éveket mm -hmm. szörzműtölött szóval vele, és először azt mondtam, hát az, az, az egészen kizárt, hogy én ezt még egyszer hozzányújjak bármilyen formába, aztán hazamentem a szüleimhez, valami Szabim voltam, és akkor megpróbáltam egy, egybe, tehát szem, egyes újra kezdeni, és kiszabadult a kezem, és akkor éreztem, hogy mennyire szerkezet és nyelv fogságában vergődött az, az a eredeti kézirat, mert ugye az eredeti kézirodat 90 percre volt fölépítve. Ebből kiderült, hogy mikor ezt elvetettük, hogy 43 fölösleges fejezet volt benne, mert egy csomóból egy mondatot. ez adott egy védelmi zónát az eredeti kézirodatban. Az eredeti valószínűleg ez hogy létraként, amit eldobhatsz, mint a wittgenstein a spájzba. Abszolút, meg valószínűleg ez is volt a újságírásból is következő. Ugye rend van? Tehát az újságírásban rend van, Ekkor az oldal, hány feketet írhatsz, stb. ez az ügyes segít. vonal alatt igen, akkor mit kell húzni, mi maradhat? És utána viszont a következő szövegeknél, az már ugye hogy ez segített ez az egész folyamat, amin átmentem az elsővel, akkor már igazán tudtam arról beszélni, ami aktuálisan nagyon érdekelt, és viszont megvolt az a tudásom, vagy legalábbis az a tapasztalat, hogy, hogy a szerkezeteknek mi a hogy hogyan lehet használni. Tehát az egyébként a másik kettő a szerkezet is nagyon érdekelt. Hogy... És erre foglak majd továbbvinni, főleg a halálkára, meg aztán az utolsó eddigi vegytisztán szép irodalmi könyvedre. De most megkérnélek, hogy olvastál azt a szöveget, amit hoztál az adásba. Nem tudom, előtte, vagy utána interpretálod, a, hogy mi, mi ez, melyik, melyik a jobb szerinted? Előtte beszélsz róla, vagy utána, hogy mi ne, ez. Hát elmondom előtte szerintem előtte. Akkor ez. A, ugye minden évben a csak hogy a 2016. október 8-án zárták be, és minden évben van <coughs> egy fedél nélkül is kiadás, amely emlékeztet erre, hogy otthontalannonnál váltak a hírlapírók is a életük bizonyos szakaszában, a cikkeik vártak otthontalanná szerencsére, és nem kerültek olyan nehéz, mint a valódi otthontalanok, és, és ebbe minden évben igyekszem írni, és most ez oda készült, ez a szöveg a fedél nélkül, meg, meg októberben, úgyhogy... Köszönjük szépen, ha felolvasod. A címe az, hogy Ked, hétvége. Milyen nap van holnap? Hétfő, hétvége. Jaj, tudom, hogy nem annak mondják, de én így szoktam, nincs különbség köztük, úgyhogy ez is hétvége. Fáradt vagy szívecském? Nem csodálom, sokat mulatozhatál ma. Jaj, jaj, de hogy is, nem keltem korán. Majd korán reggel fekszem, munkából jövök. Ó, nem utálom, inkább szeretem, Takarítok az étteremben. Dehogy vagyok ehhez öreg, hetve leszek csak novemberben. Meg szeretek is ott lenni a fiatalok között. Amikor szedem össze a tálcákat, istenki annyit nevetek, hazafelé a buszon is. Igen, ugyanígy szoktam beszélgetni mással is, aki leül mellém. Elmesélik, mi történt az éjszaka. El se hiszed, de még szavakat is tanulok. A túra barbit ismered? A Barbie-babáról hallottam előtte csak én is, de ez a kislány csak mondta, hogy ők túra barbik. Aztán elmagyarázta, nagyon szeretnek kapaszkodni az erdőben, a hegyen, ott vannak a vadonban. De csak úgy a vadonban, hogy kényelmes legyen, úgyhogy ilyen csillagos hotelben fekszenek le esténként. Ezért mondják magukról, hogy túra barbik. Mondjak még szavakat? Hát, ami még nagyon meglepett mostanában, hogy az étteremben egy kislány fodrászambulanciáról mesélt. A szomszéd asztalnál lettem, vettem, tettem, vettem, nem jött le valami kólafolt az asztalról azzal a bíbelőttem. Gondoltam, ezt már meghallgatom, amiről beszélnek. Szerencsére részletesen elmagyaráztam, mert volt velük egy lány, aki hitetlenkedett. Mondta neki, hogy az egészet biztos most találta ki. Hogy mit talált ki? Hát a fodrászambulanciát. Ja, hogy az mi? Ó, szépségem, az olyan sürgősségi ellátás, hogy hétvégén az éjszaka, ha elmozdul, tönkre megy a frizura, segítenek. Képzeled, olyan sor van az ambulancián, olyan sokan kérnek beavatkozást. Fiúk? De szoktak lenni fiúk is, de a lányokra jobban figyelek. Akartam egy kisanokát, kislányt. Akár Túra Barbie is lehetett volna. Nevetz. Na látod, jó, hogy ideültél. Mondjuk annyira aggódnék érte, Istenem, az öregek elképzelni sem tudják, mi megy most. Én is csak azért, mert van a munka. Igen, minden nap szoktam. Nagy a rezsi, kicsi a nyugdíj. Kicsikém. Fiú? Jó, mondok akkor egy fiús történetet. Vele ilyen éjszakai buszon találkoztam, mint veled. Olyat mondott, el se hittem. Nagy hibába esett bele. Úgy kezdődött, hogy elment inni a barátaival, de azok elfáradtak, ő maradt egyedül a kocsmában. Odaült mellé két dekoratív menyecske. Utólag már belátta, két egy személyek voltak. De éppen fizetésnapi volt. Olyankor nem foglalkozik semmivel. Nagy cégnél dolgozik, számítógépes ember. Azoknak most a világ összes pénzét kifizetik. Amikor megkapja a jussát, az első héten nem nézi a pénzt, csak szórja, hogy kell. Jaj, mondtam neki, én már azelőtt figyelek a beosztásra, hogy megkaptam volna a béremet, nem hogy utána. Ilyen koktélt, vagy mit ittak a nők, ami most divat, mondta a nevét, de nem jegyeztem meg. Aztán a kocsmából elvitte őket reggelizni, azt mondta az andrás útra, drágább helyre, mint a New York. Még pesgőt is kértek a kétes megítélésű hölgyek. Azt kiemelte a fiatal ember, hogy nem taxivel vitte ödő őket, vásárolt egy BKV gyűjtőjegyet, abból fogyasztottak. Nem, nem spórolt ezzel, ebből nem megy velük máshogy. Egyik barátjának lebénult a keze, és azért nem vették fel taxisnak, így sofőrsegélyként kell szegénynek dolgoznia. Azóta utálja a taxisokat, hogy így elbántak a barátjával. Mi lett a nőkkel? Nézd már későn, elfáradtam, majdnem elfelejtem elmondani. Maradtak még, kért a fiatalember több esgőt, kár lenne tagadni, be akarta őket hálózni. Gondolta, pohorozás után engedékenyebbek. De nem lettek azok, miután megettek, ittak mindent, menni is akartak. A fiatalember kétségbe eset olyan sokat költött, szeretett volna csókolózni legalább egyikükkel. Nagy idegességében felajánlott, hogy felmertek hozzá lopni, csak a műszaki cikkek cikkekre kért mentességet. A hölgyek ebbe belementek, maradt még jegyük is, elmentek villamossal a fiatalemberhez. Ő cseles volt, bezárta az ajtót kulcssal, hogy nehogy az engedély nélkül távozzanak a lopott holmikkal. Miért hívta fel őket? Jaj, hát ezt én is kérdeztem. Azt mondta, úgy volt vele, legalább időt nyerjen. Hát, ha megkívánják válogatás közben. De erre nem került sor. A nők a lopott dolgokkal végül távoztak. Igaz? Micsoda történet? Ezek a kislányok már mindenre képesek. Igazad van, a fiú sem az a fajta volt, aki a szívén vágja a kenyeret, amilyen az én drága férjem volt. Már három éve, hogy oda van. A fiunkat még együtt el tudtuk temetni. Jól mondod, nem lett onoka sem. Nem, nem vagyok egyedül, tudod, dolgozom. Nézd csak, a szomszéd lánya intézett nekem ilyen órát is, csak meg kell nyomlom, ha bármi baj történik, hívja is a mentőket. Mondjuk a felső szomszéd már hívni sem tudta volna őket. Szegény jólik, ami történt vele. Rájesz még? Még két megálló? Akkor azt még elmondom. Képzeld, az onokája nagyon utálta a kutyáját, a kis mamutot. Milyen típusú volt? Már nem emlékszem, valami külföldi neve volt, ilyen divat kutya, a gyerekeitől kapta. Az onoka viszont kinemálhatta, úgyhogy szöges szalámít tett le a napoliban. gondolta, majd mamutka megeszi, aztán szépen kiszenved. Csak azzal nem számolt, hogy a nagyanyja néha négykézláb jár, mert úgy könnyebb az izületeinek. Kövér asszony volt, még a madártejet is kenyére lette, úgyhogy mikor meglátta a salámit, nem gondolkodott, megette. Így halt meg, vérzett belül mindene. Már is leszállsz? Én még megyek kicsit, aztán én is leszállok. Holnap után már ked van. Hétvége. Here go. Bring on your loving honey. Take away. Milk and Toast and Honey című számát választotta Pettő Péter író újságíró belső közlés majjadásának vendége a mikrofonnál továbbra is a köhögő műsorvezető Szegő János Utóbbiért elnézést kérek kedves vendégünktől is, és minden hallgatótól. Na most a két utolsó regényed, amit eddig írtál, az egyik az hashtag haláka. Nem tudom, te hogy ejted a címét egyébként. Nagyon érdekes a halákának, és mindig megkövetek mindenkit, mert valójában ez hashtag haláka. Tehát én nem tudom az én nagyjomban miért nem rögzült, hogy ezt a címet adtam egy te szövegnek. Adtad. Én abszolút én adtam, szóval hogy ö, ö, egyébként az egyik kedves előolvasom javaslatára, mert nem a saját kutfőmből sajnos. De hogy. Ö, ö, Mi volt a te címverziód? Fú. Nem, nem, fog, nem fogok emlékezni. Kitörölte az agyad Igen, hát hiszen rossz volt. Aha. Mellett jobb. <gül> De mindencsőt, ez a könyv, még az újságírás az úgy kapcsolódik, hogy két amolyan mínuszos hírnek eredője van a mélyben, és aztán két olyan történetet kapcsolsz össze, amik látszólag távol vannak egymástól, még az eddig utolsó regényadalomnak sokkal hosszabb a címe, olyan az a szöveg, hogy csak puciran olvasom, ez pedig már inkább valami merőleges szerkezet, ahol már sokkal több főhős van, van benne egy ilyen fura bokacsói de szerű betét regény, ha tetszik, de egy sokkal rafináltabb szerkezet, hogy én úgy látom, hogy téged ezek a komplexebb problémák érdekelnek. Abszolút nagyon, és az, lehet, hogy az a legutóbb egy kicsit túlbanyoló utra is sikerült alapján, igen, így, nem igen. Olva, az eddig nem olvassatok alapján, ez lehet, hogy túlbanyoló sikerült, de, de hát ez, ez nagyon érdekel, igen, tehát az egész... Kortárs nyilvánosság, az összel, hogy mondjam, a, a, az ehhez kapcsolódó összes, kort, jó és jóról és rosszról szóló gondolkodás, érték és nem érték, elítés és népiség, és, népisség és a, ezeknek a bizonyos összevisszavaló rendszere az engem rettensért érdekel, és igen, valóban ebbe vagyok most elhavazódva vagy a gondolataim. Egyébként. Ugye úgy dolgozom, hogy sokszor ilyen könyvpárja is van valójában, mert ugye a, a a leszatárt megírtam regényként, de a leszgó a sportpolitikáról azért az egy eszi, ami leír sok dolgot abból, ami uh -huh. egyébként a leszatárban regényformában nincs rögzítve, de, de láttam, tapasztalatom, oda kapcsolódik, odnani tudásom is kiegészíti. Van egy gyilkos lájkok című esszém, úgy, amit szintén van a Manipuláció, a... nyilvánosság, újságírás a Facebook és Orbán Viktor korábban. <kül> Igen, és ez azt gondolom, ez meg bizonyosítanában... Minden adcívedben az Orbán benne van egy évként ezekből a könyvekből. Igen, igen, igen, igen van, nélkül nehéz élni olyan. manapság. Igen. De hogy ez meg kapcsolódik a legutóbbi regényhez sok szempontból, tehát a, a gyilkos lájkok, mint munkacím lehet, hogy el, vagy leíró értékítélet lehet, hogy elférne annál a téged, az egésznek a filozófiai, ismeretelméleti háttere is nagyon érdekel, nem? Hogy mi az, amiben mi élünk, ennek a zajlása, Igen. a reprezentáció és mondjuk a, a manipuláció, hogy függ össze. Abszolút, és, a, és a, a, az, hogy a minden a életünkben is hogyan van jelen az, az is nagyon érdekel az a része, amit egyébként a politikában elítélünk, vagy nem ítélünk, és hogy a minden a életünkben, hogyan gondolkodunk másként jóról és rosszról, amiből nagyon következik az, hogy a politikában mit gondolunk jóról és rosszról. Ha pedig nem következik, akkor meg az a legnagyobb dilemma, hogy hogyan lehet azt, hogy amit az a saját életünkben rossznak, vagy nem kívánatosnak, vagy gonosznak ítélünk, azt hogyan ítélhetjük jónak a, a, a nagy nyilvánosság vagy a politikahoz fűződő gondolkodásunkban. Szóval ezeknek az összesnek a viszonyrendszere, meg a, meg a saját hazugságaink, a közösségeink története, ez nagyon, nagyon érdekes szerintem, mert. Mert azért a manipuláció sokkal hadsonyabb szinten is létezik, nem csak politikai szinten, És, de a propagandára mindig szeretjük elmondani, hogy hogy milyen káros a társadalomra, és hogyan fogja megölni a szabadságunkat és a demokráciánkat. De hát itt szakítású is propagandát folytatunk valójában. Az én barátaim azt fogják állítani, hogy egy gonosz nő minden módon megpróbált kivégezni, és ezt tönkretett engem rövid úton. Valószínűleg a lánybarátnőinek egy másfajta emlékezetből, egy másfajta leíratból. Csak a a az... ne egyszerűsítsd Tehát, hogy egy más elbeszélés fog születni erről a történetről, és még azt sem gondolom soha, hogy ez abból a szándékból következő, hogy valaki hazudni akar, hanem túl akarja élni azt, ami vele történt, és ahhoz el kell beszélnie úgy azt a történetet, hogy, hogy az egy élhető legyen a saját, uh, saját magánéletében is. És szerintem, ha ezeket az, az életünknek az a mikrotörténeteit megnézzük, akkor lehet, egy picit jobban értjük a manipuláció technikáit, vagy a propaganda eszközrendszerét a, a széles nyilvánosságban is. Miközben neked, amikor regényt írsz, akkor egy fontos feladat, hogy ne legyél okosabb mondjuk, mint a szöveg. Nem, tehát hogy ez a fajta okosság, vagy intellektualitás, ami egy égetéged jellem, ez ezt irónia nélkül mondom. Hát ez pedig most azért mindenketten elnevettük, minkor azt mondjuk el. A... <sit> muladom, mondatom az ez lesz az, az életben. De hogy amikor regényt érsz, akkor ne, ne kinyilatkoztassál, ne téziseket fogalmaz meg, ez gondolom azért egy nagy feladat. Olyannyira most a... <sit> A hallgatóknak az ilyen hogy mind a kettő nevetőgörcsöt kaptunk, és majd a szakadt az adás. Mikor? a nem, nem, nem, nem ezt mondták. De hogy ö, ö, olyannyira, hogy végül is a legutóbbi regényben, ugye lényegében van is egy ilyen szereplő, aki okoskodhat. Tehát, hogy létre egy magenet hoznám ilyen... létre. Igen, hoznom egy karaktert, aki, aki felel azért, tízes. hogy ezt a, igen, ezt, a, ezt a hamis tízesben eljátsz ezt a tudálékos idiótát, aki mindent jobban akar tudni, és, és eljátsz, hogy annyira ismeri a kortárs világot és azt a sikerességhez szükséges eszközrendszert, hogy, hogy azzal bármit képes elérni. Te most csodás végszót adtál, mert az utolsó blogban a zenék mellett az essay-idről foglak kérdezni, mm. úgyhogy köszönöm ezt a golpaz, de hallgassuk meg az utolsó számunkat, amit vendégünk hozott a The Killers-től a Mr. Brightside-ot és oda még visszatérünk egy beszélgetésre. Tőpéter íróval, újságíróval, 24.hu főszerkesztővel a belső közlés majadásának utolsó beszélgető blokjához érkeztünk. És mielőtt még ezekről a zenékről kérdezlek, többek közt az előbb hallott The Killers is, beszéljünk egy kicsit az essay amik nagyon izgalmasak, mert olyan utinaplók, naplók, utirajzok, amelyeknek az egyik nagy témája a pillanat, az utazás és a kettő összefüggései. Pontosabban te neked van egy ilyen mániát, hogy szeretsz elutazni a világ túlsó végére, hogy onnan tekints rá arra, hogy mi van itt. És ez nagyon izgalmas, hogy miről mi jut az eszedbe. Ez a kettő, mintha az írás meg az újságírás köz lenne valahol ez a, ez a határsáv, ha tetszik. Igen, és azt nagyon-nagyon élvezem is. Egyébként most van egy hasonló mi mert a 21 indult egy 21 extra című előfizetős termékünk, is ebben ugye van egy hírlevelem, ami egy nagyon hasonló uh -huh. dolog, ugye mert heti szabad szöveg, most leegyszerűsítve, és ugye a, a uti széket is erre használtam valójában azért sok esetben, mert valójában olyan politikai problémák, vagy olyan társadalommal kapcsolatos megfigyelések amik egyébként valószínűleg ugyanúgy megvoltak, hiszen nem, nem valószínű, hogy nem tudom, Kambodzsába vagy, vagy Laosba találtam ki, hanem egyszerűen az adott keretet, vagy az volt az a... Ö... De ezeket már magaddal egy ideje, hogy írsz majd arról egy esztét, hogy miért tapsolunk, amikor leszáll egy repülőgép, vagy hogyan étkezünk, vagy hogyan utazunk, vagy... Ö, egyrészt, tehát a, a repülés, az például... <kül> Nyilván belekérdeztél, mert az, az valóban olyan volt, hogy az úgy régen motoszkált a fejem, az egy ilyen állandó probléma, a mai napig egyébként. Tehát a, az ember, emberek szabadság utálatának egy klasszikus jelenségének tartom most egy mondatban. Annyi, hogy ugye hogy az emberek akkor tapsolnak, amikor leszáll a repülőgép, ami a biztonságba érkezés jelenti. De az emberi szabadság jelképe valami, amikor felszáll a repülőgép. Tehát az a kiszakadás, meg az a emberi elme konstrukciója az az. És ez a, ez a feszültség, ez uh -huh. nagyon izgatott engem sokáig. De, de nyilván, vannak ilyenek, de azért a többség olyasmi, amit, amit ott tapasztal az ember nyilván egy távoli kultúrában, az európaiból kiszakadva... Ugye ez nagyon hasonlóak valójában, tehát hogy Budapest, vagy Párizs, vagy Berlin, vagy persze nyilván különbözőek, de legvégül is azért ez a kultúrkörnek azért nagyon sok hasonló vonala van, még ha igyekezdünk is ezt elmosni sok esetben. vagy. Az Európai Fesztivű filmből tudjuk, hogyha valakit ledobnak Ázsiába, akkor nem tudhatja, hogy Hongkongban vagy Szíulba van, mert nem is felírja a feliratokat se. Igen, ugye. Áprilára hogy Ausztriában van. Igen, most már féltem, hogy olyan ügybe keveredünk, ami miatt az egyik tartalmi játékos ugye most ő a tehát nem, korai csapatkapitányáról ö, mondta, hogy mind ugyanúgy néznek ki, és jaján, jaján, örizi, nem mondanék, kapott, olyan intenzívűen vágtunk olyan Főleg élőben benne. ilyet nem mondanék, de semmiképpen nem. Na, bocsánat. És, na igen, és, és innen az ázsiai utak meg így nagyon inspirálók voltak nekem mindig. Meg ugye egyedül is utaztam már egy ponton, ami meg ugye nyilván az, hogy ha sokszor vagy párbeszédbe helyekkel, de azért magaddal is párbeszédbe vagy azért ennek hozzá tartozik, hogy, hogy sokszor van ez, úgyhogy úgyhogy ja, hát én azért a szövegeknek nem csak a uti jének hanem a regényeim egy jelentős rész, is azért kint született. Most az idén uh -huh. például az öcsémmel voltam uh, Sri Lankán, és most meg ugye anyám a Futball Soha Nem Ért Véget című könyv jelent meg a nyáron, és uh, nyáren én, és, és annak is az egyik a meghatározó részét ott értem. Tehát egy nap alatt többet haladok, mint itt, nem tudom, hónapokig. Itt nincs időm. Hát mert rengeteg más csinálsz, és milyen hallgató Pető Péter, ugye most olyan dalokat hoztál, amik kapcsolódnak műveithez, de nem véletlenül kapcsolódnak. Röviden akkor erről a négy nótáról, kérlek. Nem, egyébként azért is örülök, hogy ez a négy van bent. Örülök, mintha nem, nem lett volna benne szerepem. Na, szóval, Váratlan. Ön tehát, hogy, mert ezek a házibuli kultúrának is fontos része, és én a házi is azt gondolom, hogy nagyon sokat segítenek megérteni a társadalmi folyamatokból, mozgásokból, tehát az nem véletlen, hogy emberek mire kapaszkodnak össze, az nem véletlen, hogy közösségeket mi tart össze, és. Meg ő, igen, találkozni kellett embereknek, hogy kommunikáljanak Na igen, például egy az, igen, ez is ez az emlékezet is ide tartozik, és én, én nagyon szépen most pont azért vicces, hogy Dimien kezdtünk, mert a hétvégén a baráti, egy barátisárságunkkal zakupánéba voltunk, és ott is a Dien a óta számos alkalommal felhangzott, mint egy ilyen összekötő kapcs, ami, ami igazából ritusokként is szolgálnak, hogy az összes közösségnél azok, hogy a végén még elénekeljük, hogy vagy, nem tudom, igen. és a, egyébként a futball Kultúrája, az is nagyon erősen kapcsolódik ugye a, a, az emléktes futball csapatoknál nótája is nótái is vannak amelyeket ö, ö, elénekelnek, és és mondom az egész popkultúrának a szerepe meg a, meg a közösségekben az ilyen nótáknak játszott szerepe szerintem iszonyatosan fontos a mulatoz zené is olyasmi egyébként azt még akartam betenni csak végül azt, hiszem, azt már nem nem kíséreltem meg a nyerkületét és a mulatoz zenét azt lehúztam a saját listámról még beküldés előtt mert a mulatoz zenéről is hogy nagyon azt gondolom, egy nagyon erősen népümi amit soha nem ért az elit és önér kötőanyaga egyébként nagyon sok közösségnek, és szerintem halmozottan igaz kisebb közösségekre, vidéki közösségekre, ami, a, ami számomra bámulatba ejtő, és hogy olyan erősen kapcsolós embereket, és olyan erősen ö, ö, Beszédesk a szövegei is egyébként, amelyeket ugye nyilván, ha hogy mondjam, a elemezni szeretnénk lírai szempontból, akkor nem biztos, hogy konkurálnának a legnagyobb magyar lírikusok teljesítményével. De ezzel együtt a magyar társadalom bizonyos működésében játszott szerepe azoknak a szövegeknek fontos, mert valamiért tömegek férnek hozzá, és tömegeknek fontos, hogy elbeszéljék csak ezeket. Ezeket a, ilyen... a dolokat, te szereted is. Tehát nem problematikusok, ja, ja. vagy dramaturgiailag fontosak, hanem neked ezek fontos dalok is. Nem, a, nem, a ami, ami, ami igazából az nem azért volt benne, az, annak a címét szeretem. A, a, a többi. Ezért nem a Liszt-Toyor felé fogunk menni. Igen, igen, egyébként, igen, egyébként az, csak, csak az nem volt a könyvben. Egyébként azt hoztam, tehát ha a Roxettől kell választanom, akkor azt hoztam volna, csak ugye, hogy a könyvekből vettem a. Mert egyébként a szövegek, vagy a könyvekben általában van is, vagy bulikhoz kapcsolódó rész, vagy ezeknek a szövegeknek valamilyen használata, mint a dalok hmm. szövegeinek a használata. Szóval a kivételével olyanok, amik a, a házi buli, meg a. Mi ez a Spotify listáimon föl is tűnnek, szóval. És az utolsó volt a Brightside, és az mi akkor a fényes oldalára érkeztünk a mai beszélgetésre. Nem, de bele is, bele is fújok a metaforikus sípomba, mert a mai adásának a végéhez értünk. Pető Péter több kötetes írónak és újságírónak, a 21.0 főszerkesztőnek köszönöm, hogy itt volt a rádióban, felolvasott egy fontos szöveget, és beszélgethettünk zenékről, könyvekről kereklabdáról és klóbuszról is. A hangvérnök Csorbalász a és is búcsúzom, megköszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok a műsorvezetőt, Szegő János hallották. Belső közlés Dal és szöveg első készből A szerkesztő Páimárk. Belső közlés